Kara 21 yang kita nak bintang pada malam ini ialah uh, Tajuk di bawah tajuk lumpuh ataupun stroke So pengenalan kepada penyakit stroke ini mudah Kerana sudah diketahui begitu banyak tentang penyakit yang mutakhir ini ada yang di, amat ditakuti oleh manusia Ialah penyakit lumpuh ataupun stroke ini Dan penyakit ini termasuk daripada penyakit, -penyakit lama Yang diketahui sejak zaman Nabi sudah ada Dan seluruh Nabi pun ada Terlalu ikut mitos ataupun cerita-cerita uh, yang sampai kepada kita pada hari ini seteruk ini dia ada dua episod satu episod spiritual yang kedua episod fizikal spiritual pun ada fizikal pun ada campuran dari kedua pun ada lumpuh seteruk ini walaupun diketahui sebab sebab utama zahirnya ada darah tinggi ataupun kencing manis ataupun darah rendah pun boleh berlaku stroke kolesterol boleh menyebabkan strok. tapi ada yang kedua sebab yang tidak diketahui tapi dia kena bukan kerana darah tinggi bukan kerana darah rendah bukan kerana kolesterol Bukan kerana apa tapi dia berlaku Seperti berlaku kepada kanak-kanak Yang berumur 2 tahun, 3 tahun Tidak ada sebarang tanda untuk dia kena strok Tapi dia kena lumpuh Mungkin juga uh, Gemang panas juga boleh bawa kepada strok Boleh kepada lumpuh Yang saya nak tekankan dalam penjelasan awal ini Mengatakan bahawa Memang adalah suatu unsur spiritual unsur unsur rohani yang menyebabkan seseorang itu diserang oleh angin ahmar rih ahmar disebut sebagai angin ahmar dalam buku-buku rawatan khasnya rawatan Islam banyak dinukilkan cerita Sahkah tidak itu cerita lain tapi dinukilkan cerita mengatakan bahawasanya satu ketika dahulu zaman Nabi Allah Sulaiman AS, ketika semua rakyat Nabi Sulaiman datang menghadap Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman dia tahulah, dia seorang raja, seorang Nabi yang Allah berikan kekuasaan kepadanya, boleh menguasai semua makhluk Angin, ribu, taufan, lintar, binatang, ikan, jin, syaitan Memang di bawah kekuasaan yang memerintah Semasa penghadapan beramai-ramai depan Nabi Sulaiman Kelihatan semua rakyat Nabi Sulaiman Telah tunduk menghormati kemunculan Nabi Sulaiman di setiap istiadat penghadapan tiba-tiba Nabi Sulaiman dapat melihat ada sejenis makhluknya ataupun rakyatnya yang enggan memberi hormat enggan tunduk kepada Nabi Sulaiman dan semua taat hormat patuh. selesai perjumpaan Nabi Sulaiman meminta ataupun mengarahkan makhluk itu tunggu. Lain beredar. Selesai kesemuanya Sulaiman memanggil dia menghadap. Dia menghadap. Dia cakap di pojau. Ringkasnya Sulaiman tanya dia siapa kamu? Dia jawab hanya aku makhluk Allah. Mengapa tidak kamu tunduk hormat kepadaku sedangkan semua makhluk telah tunduk hormat kepadaku? Degata aku hanya akan tunduk kepada Allah Taala saja. Siapa kamu? Akhir boleh jawab. Degata akulah yang bernama Ar-Rihul Ahmar. Akulah makhluk Allah yang diberi nama angin ahmar Angin ahmar, angin merah Kalau aku menyerang Ataupun kalau aku hendak mengenakan seorang Atau reta Allah Aku serang dia, maka dia lumpuh Seluruh badan Kalau aku menyerangnya sebahagian Maka sebahagian itu akan lumpuh aku boleh menyerang satu jari saja, satu jari lumpuh mata sebelah sebelah lumpuh Nabi Sleman pun agak gerun kepada angin ahmar sebab kalau dia sendiri pun diserang oleh angin ahmar ini kena juga maka dia minta kepada angin ahmar ini rahsia kekuatan kamu apa dia dan nak menghadapi kamu macam mana panjang ceritanya. akhir dikatakan bahawa aku hanya menunaikan perintah Allah aku nak mengelak daripada aku hanya doa saja. sebab tidak ada yang boleh mengubahkan kadar Allah Ta'ala mereka dengan doa atas itulah maka diajarkan Nabi Sulaiman doa angin amal ini yang kita ambil Pindah, pindah ke pindah tangan ke tangan sampai kepada kita di halaman 107. Ini doa Alim Ahmad dia panjang nak menghafalnya memang panjang, tapi ikut dalam buku-buku lama Mujarabat Melayu ada Korang-korang -korang ini menjadi milik kita ada pada kita, ada boleh kita baca sekali-sekala untuk. Menjadikan pelindung Ikhtiar untuk melindungkan diri kita Daripada angin ahmar Yang sudah kena angin ahmar pun inilah Di antara doa-doa yang digunakan Untuk mengelak dan mengubati angin ahmar Yang panjang Yang pendek pun kita ada Itulah maka latar belakang Angin ahmar ini dia memang ada Yang dipanggilkan dengan sebab-sebab spiritual <coughs> sebab yang kedua selain daripada spiritual ada sebab yang yang fizikal tadi sebab fizikal tadi kita nampak kalau orang yang darah tinggi tinggi terlampau boleh menyebabkan kepada sarah dalam kepala yang mungkin pecah kerana tekanan darah tinggi ada sarah dalam kepala otak dia nerve, pecah dia burst dia pecah dia pecah darah keluar kalau dia melekat dalam otak, dia panggil dengan black clot. Bila black clot berlaku dalam kepala, kita selalunya jatuh peningkan ataupun kita tidak sedari. Kalau ke hospital, dapat dikesan maka biasa doktor akan bedah akan membuang darah beku itu. Kalau boleh dibuang, dapat meringankan tekanan. <coughs> Kalau tidak ni maka berlaku lumpuh yang memanjang. bila berlaku lumpuh <coughs> ambil ingatan <coughs> memang satu daripada rawatan lumpuh ini adalah urut masal memang urut satu daripada satu daripada <coughs> cara untuk mengatasi lumpuh ialah urutan urut tapi satu yang saya nak sebut lagi sekali nak kena jaga sangat jangan urut kalau kita kena jangan bagi orang urut di bahagian leher dan tengkuk. Sini dengan sini. Yang tepi sini banyak banyak sangat sarah atas ke bawah. Yang biasanya akan sinilah tempat kunci dia, tempat sangkut dia. <coughs> mungkin sangkut sini kalau diurut dengan urutan biasa dia mungkin akan menambahkan lagi kesan buruk kepada lumpuh. So orang yang pandai, orang yang tahu mengurut, dia tidak akan mengurut bahagian leher ni. <coughs> Hatta kita pun yang tidak kena strok pun kalau boleh jangan, jangan bahagian tengkuk ni bahagian bahagian tengkuk dengan leher ni. Jangan kuat pegang pelan boleh urut. kuat dengan tangan dia akan banyak nanti kesan negatif kepada saluran darah yang kecil yang halus, yang menyerap daripada brain daripada otak sampai ke bawah banyak menggunakan saluran dia sini sebab teorinya daripada otak kita ni, yang merupakan pusat kontrol segala pergerakan badan kita, nerf kita, otak yang yang mengalirkan oksigen dengan darah, melalui ia sebagai tangan, sebagai kaki ker satu daripada saraf leher ini ataupun wiring di kepala ke bawah di satu sangkut saja kaki tangan dekat legar lain boleh kaki tangan tak dapat Atau ke kaki misalnya mungkin jari satu tak dapat bergerak ataupun kaki tak dapat bergerak kerana ada nerve yang sangkut itu teori-teori tujikal teori, teori, teori sebab tu satu dah hantar saya ulang balik oh, bahagian inilah maka selalunya usah bagi orang urut Kalau kita pun jangan kuat sangat Pelan-pelan saja. Untuk urut ini kita bagi panduan di sini Salaman 170 itu ada panduan 172 Saja untuk maklumat sahaja Ini tempat-tempat yang biasanya Boleh digunakan untuk urut <coughs> Saya dapat <coughs> melihat ada seorang tukang urut. Malamnya dia ini telah meninggal dunia baru ni. Dia boleh buat saya lihat sendiri macam dia urut orang yang lumpuh. Jadi badan dia besar, Pak Mat nama dia. Dia kepakaran dia ialah bila orang lumpuh bawa dekat dia syaratnya jangan jangan lebih daripada seminggu dia lumpuh kalau hari pertama lumpuh ataupun kedua hari tiga selama 23 hari tu itulah yang amat mustajab bagi dia buat dalam seminggu dia boleh buat saya pergi lumpuh kebetulan masa dia pulih dulu seorang so, orang pulih lumpuh kerana kerja di pelibat kerja programa negeri kebetulan kita kawan keluarga Lumpur Dia panggil dia Pembeli rumah Rumah Sakit Saya dah Dan saya tengok Haa dia kata tak apa Dia urut Tiga hari Dia urut yang pertama Dia kata Okey dia balik Dia kata Isut dia bergerak Isut so, saya kamari lagi Saya urut. Yang kedua Hari ketiga, dia kena bangun Pergi rumah saya, urut sana tengok sini Dia lumpuh tu Dia yang pertama hari Memang besok semua, dia bergerak semua Kawan Boleh bergerak, boleh kaki Urut pula Hari ketiga, memang dia bergerak Memang boleh bangun tu Maka bawa ke rumah dia Takpelah, saya ingat kebetulan kemungkinan semasa lain pula saya balik mak saudara saya sendiri pula lumpuh mak saudara dia berumur sangat dah saya balik ke betul-betul dia tahu dia lumpuh dia rumah lumpuh umur dia langgan 80 lah saya pergi orang pertama ajak dia dia mari sama apa yang ada dia, dia urut besok dia pindah kerang Urut pula Besok dia kena bangun Dan dia bangun sengguh Dan dia boleh Terjaga dia Ke semua dia rawat Semua sama Tapi saya ingat dia urut Ada empat tempat saja Yang dia pegang Yang pertama dia pegang purut Daripada bawah, bawah Bulu hati ni Dia kata akan ada satu bar Di atas hati Dengan pusat Dia kata, ada satu Satu uh, bah satu halangan di tengah-tengah dia katakan dia ni angin pun ada lemak dia kena pecah ni. So dia urut di sini di bawah ni urut urut urut urut. Lepas kedua Tulang belik dia orang belikat kiri dia. Beli kad, ni orang lumpuh dia ditegap. So dia kena longgar kau ke, orang belikat dua. Yang ketiga satu dua. Yang ketiga di, di bawah paha, paha ni ada bengkak besar di urut sampai ke kaki kanan dan kiri so empat-empat tu tempat dia orang tapi je lah dia bagi demokian memang banyak orang yang lumpuh yang baru memang terbukti bahawa dengan urutan itu memang kalau yang baru lumpuh dia nampak sangat maka dia telah berhasil memulihkan balik dan biasanya pun lumpuh ini pun kalau dia menyerang sebelah kiri sebelah kiri harapan untuk sembuh itu besar. Kalau menyegang sebelah kanan, harapan untuk pulih itu agak tipis. Sebelah kiri mudah pulih. Sebelah kanan dia payah pulih. Kalau ke semua sekali lagi payah pulih. Tapi ketiga-tiga ni, dia segam sebelah kiri ke, sebelah kanan ke, ke semua sekali, memang dia penyakit, semua penyakit bergantung kepada ubat, kena ubat maka dia akan sembuh yang kena semua pun ada yang telah sembuh, kena sedikit pada yang sembuh, sebab ini panduan saya untuk mengurut pesan saya kalau kita kena keluarga kena lumpuh ini jangan ambil sebarangan orang untuk mengurut jangan main pekantam saja kena cari orang yang benar-benar tahu mengurut orang yang lumpuh. punca dia sarah sarah jika tak kena buang tak kena buah dia getting get it worse maka baik jangan buat sebab tu maka yang paling mudah sekali untuk merawat usaha merawat orang yang lumpuh ialah menggerakkan badan dia yang dipanggilkan dengan physiotherapy itu yang hospital pakai Physioterapi ini maknanya Kalau dia boleh gerak tangan dia So dia gerak tangan Tak boleh kita kan angkat Angkat tangan Asal gerak saja Pergerakan tangan Pergerakan di mana anggota yang terlalu lumpuh Kaki kan Gerak uh, tarik Itu so, dia panggil Kalau sudah boleh bergerak dan boleh berjalan Atau berjalan Pergi-pergi berjalan Kena gerakkan pagi sekali, petang sekali Bila boleh berjalan, jangan berhenti Terus berjalan Berjalan, walaupun perlahan Tapi makin kuat kemudian Itu ubah kepada lumpuh. Kena-kena tolonglah Kaki yang tak bergerak, kena gerakkan Tangan kena gerakkan Sampai akan dia boleh bergerak Kerana so, itulah yang boleh menyebabkan darah yang, tidak, yang sangkut sebelum ini Akan flu Akan mengalir semula maka orang yang rajin bergerak yang, yang jalan maka lumpuh ini akan segera sembuh jika tidak berlaku sepenuhnya pun maka berlaku lebih sedikit, demi sedikit raja-raja uh, ini merupakan panduan sahaja, kita terangkan semua lumpuh halaman 1, 3 itu ada kita terangkan lumpuh mata mata tak boleh tutup dibuka, tak boleh tutup ataupun tutup, tak boleh buka Bukan yang nama dia lumpuh mata Lumpuh tangan Lumpuh uh, mulut Kadang-kadang uh, mulut Ada seorang di rumah, rumah saya dulu rumah, Seorang kawan datang rumah saya Sihat Minum kopi semangat saya Bila dia minum kopi Saya nampak kopi dia keluar kena baju Dia tak sedar Saya tegur pada Dia pun terpanyakan Baju dia kena dengan kopi Sebut apa? Minum lagi sebelah Memang keluar Pokoknya sebelah mulut dia Lumpuh ketiga tu Dia tak bergerak minum air keluar Awak tak apalah kita dapat tolong dia Akhirnya Okey Sebab tu saya kata mata pun ada Lumpuh Mulut ada lumpuh e, Jari ada lumpuh Jari kaki ada lumpuh Sampailah kepada semua badan ada lumpuh Yang penting itu adalah penyakit. Bila penyakit dia ada ubat yang akan menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya beriktirah. Bagaimaka satu dari iktirahnya ialah kita baca doa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghindarkan kita daripada lumpuh dan kita nak jadikan dia sebagai suatu ubat untuk orang yang lumpuh pada waktu-waktu yang perlu kita berubah malam ni saya nak baca, nak bagi kita baca sama sama doa dan amal ini. bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. wabihi nasta'in bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim illahi wa billahi wa billahi wa minallahi wa billahi wa ilallahi wa ilallahi walhamdulillah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar wa 'azzu wa ajru mimma akhafu wa ahdaru mimma tawaqqa'a <tik> kabira والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرته واصيلا سبحان الله بكرته واصيلا بسم لا يضر باسمه شيء يضر مع اسمه شيء Bil ardi wala fissamah Bil ardi wala fissamah Lahu wassami'u al-alim Lahu wassami'u al-alim Walunazim al-Quran Walunazim al-Quran Ma huwa shifa'un wa rahmatul il-mu'minin Ma huwa shifa'un wa rahmatul il-mu'minin Allahumma an-raqi Wa antas syafi Ma'udhubika أعوذ بإله من شر ما قضيت. من شر ما قضيته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر. أيها, الملكان أيها الملكان الأكبراني أعوذ بالله ربي أعوذ بالله من ربكما وربكمها وخالقكما وخالبكما ومصوّرين ومصوّريكما وصوري ومصوّريكما خالق الصور خالق الصور ورازق البشر ورازق البشر أعوذ بالله, أعوذ بالله من جميع الآفات من جميع والبلا والامراض والامراض والاسقام والاسقام والكسل والكسل والكمود والكمود والقبال والقبال <تصفيق> عائش حامل كتابي حامل كتابي هذا هذا الجلال <سؤال> والاكرام يا من له الملك والملكوت يا من له الجلال والجبروت يا من لا تحكم سبحانك سبحانك ما اعظم شانك ما اعظم شانك يا فاطر Ya Rahimah Al-Masyakin Ya Rahimah Al-Masyakin Ya Dal-Atamati Wal-Sulqan Ya Rahimah Al-Sulqan Ya Dal-Rakbati Wal-Ihsan Ya Rahimah Al-Ihsan Ya Hananu Ya Mannan Ya Hananu Ya, ya Hananu Ya Qahilu La Yuqhar Ya Qahilu La Yuqhar Ya Jailu La Yujaru Alayhi Ya Jailu La Yuqharu Alayhi ya A'udhubika أعوذ بالله آداب البدن في هذا الحال والمحن وأعوذ بك وأعوذ بك من الريح الأحمد ومن Al-Naksi Wal-Ruhi Wal-Dami Wal-Lahmi Wal-Azmi Wal-Jildi Wal-Uruqi Wal-Masdi Subhanaka Izaqadayta Amran Wa innama taqulu lahu kun fayakun Wa innama taqulu lahu kun fayakun Wallahu akbar Wallahu akbar Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu, Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar Ya Bari'u Ya Barru Ya بارئ Ya Jabaru Ya فار ya, ya, ya Qasitu Ya مغيث Ya مغيث يا جبار يا جبار يا صريح المستصرحين يا صريح الصارخين يا مبدع يا معيد يا ربي يا كافي يا داعي ويا يا صريح المستصرحين يا صريح يا معيد يا ربي يا كافي يا شافي Ya معافي Ya معافي يا غياث المستغيثين يا Ya الجلال Ya شاکر Ya Rauf Ya شاكر Ya Nasir Ya Qadilu Ya رؤوف Ya Ahiyah يا شراحيا يا شراحيا ادونا يا ادونا يا بو شمخيا يا بو يونا شمخيا يا شمخيا يا عظيم يا شمخيا يا عظيم يا مقدم يا مؤخر يا عظيم قيوم يا ya qa'iban ya qa'ima ya qa'iban 'ala kulli nafsin bima, bima kasabat ya sayyida ya sayyida ya maula ya maula ya malika ya malika ya Goya. Ya Rabbah Ya Mujiru Ya Man Ya'lu Ma Nukbi Ya Man Ya'lu Ma Nukbi Wa Ma Nualin Ya Ahkamah Hakimin Ya Ahkamah Hakimin Ya Wuliyah Al-Mu'minin Ya Wuliyah Al-Mu'minin Ya Anad Du'afai Wal Masakin Ya Anad Du'afai Masakin Ya كافل المتوكلين يا رازق الرازقين يا مقل الليل على النهار يا الله يا رازق النهار على الليل والنهار على الليل يا ya قاهر كل يا من نصير يا من الطفل الصغير يا رادق الطفل الشيخ الكبير يا ولي المؤمنين يا إله الأولين والآخرين يا حبيب التوابين يا أرحم التوابين يا ارحم الراحمين Ya khairul الغافرين Ya khairul الغافرين Ya khairul الوارثين Ya خير الوارثين يا خير الفاصلين يا خير الفاصلين يا مالك يوم الدين يا مالك bimaldai kana arjum kami kana khaw kami alam wal asqam kami kana al amrad wal ilal kami kana wal allahumma allahumma akfini ad al akbar kami Al-Dhamma Al-Asfar Al-Dhamma Al-Asfar Al-Jemian Al-Afad Al-Jemian Al-Afad Al-Ahad Al-Ahad Al-Saktad Al-Hamma Al-Ghamma Al-Huzna Al-Sijna Allahumma kufini Al-Shar'al Wuhush Al-Hawam Al-Mushayhatal Awam والإنهزام. والإنهزام وشر الشيطان والسلطان والسلطان والغلاء والقلا والقلا والزلزال والبلاء والزلزال وهدم البناء. البناء وشماتة الأعداء اللهم اكفني الله يكفيني شر الأشرار شر الاشرار وكيد ما اختلف عليه الليل والنهار إلا عطارقا تطرق بخير يا, يا أرحم الراحمين يا أعوذ, بك أعوذ بك من شر كل دابتين أنت أكيد بنعسيتها إن ربي على صراط مستقيم أنت ربي وعليك توكلت وأنت حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم نصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلا بالله العظيم الله الكافي الله الكافي الله الشافي الله الشافي الله الحافي الله الحافي صل Wa على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه Bacaan ini atau pendua ini yang semua yang menyebut kata Ya Ya Ya Ya itu kesemuanya merujuk kepada nama Allah Subhanahu Watahu. Cuma dalam dalam bila doa ini ada yang dimasukkan perkataan-perkataan yang bukan Arab, kata-kataan Seriani yang banyak di doa-doa ubat ni diambil daripada bahasa syair banyak. Jumpa dengan gaya cara hiyya, adawna ya, asbauta, al-sandar al ini, ya buyuna shamkhia ya Ini bukan bukan kedah Arab. Di dalam buku-buku ubat mujarab, buku-buku lama termasuk dalam buku tajam pun ada dalam buku-buku Memang itu merujuk kepada nama-nama Allah lain semua memang arah. Dibeda zaman lahir Jabarul Yaqbal terus Marja al Malhupin Rahim al Masakin, kesemuanya memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mewujudi kebesaran, kemuliaan, kekuasaan, yang membantu menolong orang yang amat memerlukan bantuan, memberikan makan ke orang yang lapar minum ke orang yang dahaga yang beri nikmat kesemua ini merupakan puji-pujian kepada nama Allah Subhanahu SWT itulah yang maka kita minta dihindarkan daripada angin ahmad angin ahmad ini diistilahkan dengan Dabul Akbar penyakit yang cukup besar cukup agung penyakit yang cukup hebat yang bukan sembarangan perlu kena wang kena lumpuh ini memanglah dan Allah memuji penyakit sampai kepada satu riwayat eh, anak Ali dengan Fatima <coughs> Sainah Husin, alaikum salam. Husin juga pernah diserang penyakit angin amar. Husin Husain Husain pernah terkena angin ahmar zaman Nabi sampai kepada Nabi merawat dia juga dengan doa memohon Allah Subhanahu wa taala sembuhkan angin ahmar maka Husain bin Ali cucu Nabi sembuh daripada angin ahmar dan seorang sahabat juga pernah dikatakan bahawa sulaim satu contoh yang pernah kena angin Ahmad zaman Nabi Dan Nabi juga telah menoakan kekurangan dia sembuh zaman sahabat-sahabat tidak banyak berlaku tapi inilah antara yang dikatakan menjadi bacaan orang-orang yang menghadapi atau menghidarkan daripada angin Ahmad apa yang memang tak boleh boleh baca dalam buku ini. buat di air kerana orang semua kita buat di air Air itu untuk diminum Kerana orang yang lumpuh Dan urut-urut Diurut dengan air yang kita dampikan Lumpuh Kalau so, uh, Kalau yang lemah badan Yang kanak-kanak yang Yang hampir dengan lumpuh Tapi dia tak lumpuh lagi Ataupun kanak-kanak yang Kakinya lembek Susah nak berjalan Nampak dia cak Satu dia antara Petua yang mujarab bagi cepat anak-anak ni berjalan, contoh mulai gunakan embun yang lekat pada rumput pagi-pagi bawa budak ini budak yang kakinya lembek macam lumpuh ataupun lambat berjalan ataupun bang nampak sangat dia lemah tak macam orang biasa cepat dia dia dia pulih sama ada kita bawa anak itu berjalan so dia berjalan dalam rumput yang ada rumput panjang lah, rumput baik rumput kebawah tu yang ada embun pagi bagi dia dia kena dengan embun ataupun kita ambil dengan tangan kita di air, air embun yang diremput di daun boleh daun pisang boleh daun kayu boleh dengan tangan kita yang basah dengan dengan air embun Buat urut masalah Anak atau Orang tua yang lumpuh dengan menggunakan air embun Memang hikmah dia besar Air embun ni Kalau orang dulu yang Nak beritahan badan Kuat badan Mereka mandi pagi dengan air embun Itu dikatakan mak pilau selalu mandi air embun Memang satu daripada Khasiat besar air embun Maka boleh digunakan sebagai tambahan untuk mengurut orang yang pernah lumpuh. <coughs> Di balik, saya tadi balik, orang yang lumpuh gunakan air bun untuk urut boleh dan gunakan air yang kita doakan tadi. Dengan baca doa angin ahmar tadi, dengan doa-doa lain, digunakan untuk mengurut orang-orang yang lumpuh. Tangan, badan dan sebagainya. Tapi mestilah mengelak daripada kita urut bagi leher dia yang selalu <coughs> yang selalu kita gunakan untuk merawat rumpuh kita gunakan bacaan doa dalam 180 Kena baca doa tadi ni macam orang, orang rumpuh hari selasa baca doa tadi dan pak orang habislah nak habis hukumnya lama <tuh> tak mungkin boleh Sebab tu kita di samping kita ada halaman 180. Kita baca di air dan pada orang yang sakit itu ada empat komponen utama. Satu al-Fatihah, dua solat tatbiqiah, tiga sabak sifah dan yang keempat, ini komponen awal. Saya pakai yang keempat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam biarul ladina kafaru. Anas Sembahatul Ar, Karena Taratkan Patahkanahuma, وجعلنا من الماء كل شيء حي أكلا يؤمنون. Semua ini merupakan uh, adunan untuk kita baca. Yang paling ringkas untuk merawat orang yang lemak badan, yang lumpur, dan sebagainya. Yang penting sila faham yang yang satu berjaga besalah. Yang keempat itu ada satu makna yang besar di hujung tu, wajah alna itu, dan kami jadikan daripada air tiap-tiap sesuatu itu hidup. Apakah mereka tidak beriman? mesejnya Allah Taala jadikan daripada air itu semua benda yang hidup. Maknanya kalau kalau ada planet yang tidak ada air maknanya tidak ada sebarang kehidupan. Kalau tempat yang ada air maka dia ada kehidupan. Allah cipta manusia pun daripada air. Adam pun daripada unsur air sampai kepada kita pun zuriat kita dia berlaku terjadi daripada air namanya air mani. So ayat ayat yang mengatakan wajah alna min almai kur shayin ai dan kemajadikan daripada air itu tiap-tiap sesuatu yang hidup. Apakah mereka tidak beriman? So ayat ini yang kita gunakan untuk menghidupkan balik. Tangan yang telah mati Tangan mati tangan lumpuh Kaki mati kaki lumpuh Badan yang mati badan lumpuh Kita gunakan air, kita baca dia. kita berdoa Maka dibuat untuk minum Dan dibuat juga untuk mengurut Untuk orang-orang yang lumpuh Ada Satu Adunan ubat yang kita gunakan Untuk mengurut Halaman 181. Biasanya orang buat minyak. Ambil pengetahuan sebagai pengetahuan pengubatan. Uh, ini yang ini saya belajar dulu dengan Allahyarham Tuan Guru Haji Aziz Pendang. Uh, seorang pengubat di utara yang amat terkenal baru meninggal baru ni Tuan Haji Aziz Pendang dia guru diraja dan dia sebagai seorang seorang yang merawat uh, berpuluh-puluh tahun sehingga dia meninggal pun dalam keadaan dia masih boleh merawat uh, dia yang ajar kat saya uh, satu cari seekor arnab arnab ini sebagai anak jantan tidak kira jantan tu tu sebagai jantan tapi yang jantan adalah yang, yang utama arnab kedua sebiji halia barah halia barah halia merah tiga sebiji ibu kunyit ibu kunyit kunyit yang yang besar hiduplah kunyit itu hidup besar empat sedikit ingu, ingu ni satu bahan yang boleh dibeli di kedai rumpah ratus, kedai mamak lah yang boleh ingu, dia busuk sikit keempat sebiji bunga lawang ini bahan yang kena cari dalam boleh arnab halia baga ibu kunyit ingu dan bunga lawang yang bahan yang utamanya kita nak ambil itu adalah uh, minyak yang boleh dikeluarkan dihasilkan daripada seekor arnab jantan tidak banyak tidak banyak yang dapat kita cari Teori asalnya, kalau boleh arnab ini lepas kita uh, buang kulitnya, kita salai sampai dia keluar minyak. So, tahan minyak itu untuk dijadikan sebagai campuran untuk membuat uh, ubat, mengurut orang yang lumpuh. Tapi pengalaman saya, pengalaman orang yang telah kita beri betul, dia kata arnab Malaysia ini dia tak macam anak Arab dia kalau kita, kita, kita, kita, kita, kita panggang dia dia kering dalam minyak dia boleh anak-anak pergi Arab nak pergi Arab anak-anak dia, dia banyak lemak dia reverse dengan kambing kambing Malaysia banyak lemak kambing Arab lemak tak nak ok apa nak buat mudah saja anak tadi digoreng dengan minyak biasa kita minyak kelapa boleh minyak minyak sawit boleh goreng dengan minyak jangan minyak banyak sahaja goreng arnab itu dalam kuali biasa dengan minyak biasa lepas masak daging daging arnab itu dibuang dagingnya dan minyak jadi pakai minyak itu kemudian tadi yang kata halia bara tadi ibu kunyit ingu dengan bawang dengan bunga lawang tadi ditumbuk semua sekali jadi bahan lepas kita buang angkat uh, daging arnab masuk balik bahan ni daripada halba, ibu kunyit dengan ingu tadi bunga lawang goreng selama semasa maka yang itulah menjadi minyak untuk urut orang yang lumpuh sebagai ikhtiar sebagai makluman Sampai urut dengan, dengan benda ni Dan daging anak tadi tu Boleh bagi dia makan Daging anak yang kita goreng tadi tu Boleh bagi dia makan Minyak untuk digunakan sebagai urutan Doa tadi Boleh dipakai ke semua sekali Yang panjang Yang pendek pun boleh dipakai Yang seperti di halaman 1.80 tadi ni, Sebagai satu ikhtiar untuk Mengatasi Orang yang bermasalah Dengan penyakit lumpuh ada soalan? Hmm. kita, kita fokus yang yang momentum itu. Ya. Ah, kita simpang dalam pertengahan kita. Ah, kita Sepang. Oh, kan tak Bolehkah kalau kita sediakan minyak lebih awal untuk menghadapi orang yang mungkin datang kemudian meminta, maknanya sedia lebih awal simpanan, boleh? kalau boleh kita ada peluang jumpa dengan Arnab, dan kita nak buat lebih awal, simpan botol boleh? tak ada masalah hmm? lain soalan? ok, uh, yang penting sekali sekurang-kurang sudah memiliki doa halaman, itu sekurang-kurang yang sudah kena hafal, patihan hafal ada dapat dia hafal dah sifat apa dah yang yang kena hafal tu awalam yarul ladzi nakafaru an nasamawat wal ardi kana tadarat faqtahum mim ma fi syai'in hayy itu yang paling penting dibaca menjadi amalan menghindar daripada angin ahmar atau pengubat orang yang kena angin ahmar